Belső építészet. Azt mondtad aztán, hogy biztos azért a film az egyedüli közületek, aki megért, mert csak ő olvasta a bovarinét. Mondjuk szerintem igazán nem lehet biztosan tudni ennek az állításnak bármelyik részletét, de valami részvét, valami ózkodó há lehet persze benne, akár az élete iránt is így, hogy bennem semmilyen szerves lét, semmilyen ennyire megejtő konstrukció rendszerint nem képes túlélni az éjjeleket. Talán tartozom annyival, gondoltam időnként, hogy elmeséljek néhány tábori élményt, távoli szigetet, bár ez a tartozás dolog is. Nem hiszem, hogy a tények, ha bármi közük lenne hozzám, akkor ennyire kesztyűs kézzel bánnának velem. Vagy bárki. Az erőszakról meg persze honnét tudsz bármit is. Ilyesmiket kellene kérdezniük, Igen, ha ezt mondjuk pár hetente feltenné nekem akárki, talán gyakrabban mernék elmosogatni magam után. És akkor a gyöngétségről sem azonnal egy konyhapult jutná eszembe. Egyre távolabb vannak a dolgok, amelyek közelítenek felém untalan bármelyik irányból, így ennek megint nincs értelme. Mondanád, vagy azt, hogy ezt talán ismét valamilyen útód érthetné csupám, vagy azt, hogy hagyjuk már ezt a családfa dolgot, kedvesem. Időnként a szívsebészekről is tehetnék néhány óvatos megállapítást, mondják a váltókezelők, akikről meg szerintük túl sokat. De az én mozdulatrendszeremmel nem biztos, hogy illene csontok közé nyulkálnom, a szétporlálás nem kiváltható a nyelv azt hiszem. A tárgyekkel pedig nem foglalkozom eleget. Talán ezért kellett magamban embereket ültetnem a helyükre. Erre a belső építészetre viszont nem lehet mentség az esztétika, ahogyan ránk sem.